Hej och välkomna till den här föreläsningen som heter En ojämlik värld Ja, det finns en väldigt stor orättvisa idag i världen Världens totala förmögenhet uppgår till 240 000 miljarder dollar vilket är en väldigt stor summa Och låt oss då jämföra fattiga och rika 0,007% av befolkningen är då så kallade dollarmiljonärer. Det är så att de har över en miljon dollar. Och det är de som man brukar räkna som de rika i världen. Och de äger totalt 41% av alla tillgångar. 67% av världens befolkning är fattiga. Och äger idag bara 3% av världens tillgångar. Om man dessutom höjer upp den där procenten, 0,007, till 1% så äger de 70% av alla tillgångar. Alltså 1% av jordens befolkning äger 70% av alla tillgångar. Det är en otroligt orättvis fördelning. Och kollar man på världens BNP så stiger den faktiskt. BNP står ju för bruttonationalprodukt och den summa av alla varor och tjänster som sålts under ett år delat på befolkningen. Världens BNP stiger hela tiden, men fattigdomen är fortfarande konstant på mer än 3 miljarder människor. Det vill säga att de rika blir hela tiden rikare, medan de fattiga, ja, antingen liksom så är det konstant fattigdom, alltså att den inte ökar, eller så ökar den till och med lite grann. Om vi då kollar på världen i BNP så skulle det kunna se ut lite grann så här. USA på 34 000, Sverige på 25 000, Argentina på 6 000, Ungern på 4 000, Kina på 800 Indien på 400, och Malawi på 170. Och om ni tittar på de här siffrorna så ser ni ju hur pass orättvist det egentligen är. Alltså i Sverige så sitter vi på 25 000, men i Malawi så har man 170. Alltså vi har flera hundra gånger mer än vad de har. Och ojämlikheten ökar faktiskt hela tiden. Därför att de rika blir ju hela tiden rikare. Därför att de kan investera sina pengar, köpa aktier och så vidare. Och de fattigare blir då hela tiden fattigare. Därför att det är de som drabbas av det. Det är de som får betala liksom för till företagen för att de höjer priserna. Och både nationellt, alltså inom länder, och internationellt, alltså om man tittar globalt sett, så ökar den här ojämlikheten. Alltså de rika länderna blir ännu rikare. De rikare personerna i länderna blir ännu rikare. Medan de fattigare blir fattigare. Och varför ökar då skillnaderna? Jo, enligt Bigsten så beror det på krig, korruption, politikens utformning och så vidare. Det var att vara effektiv hävda, att använda resurserna och rätt och ha rätt kompetens. Men isbister hävdar istället att det är, liksom, det är vårt fel. Vi sätter ju tullar, vi lånar, vi investerar i dem så att vi hela tiden kan tjäna mer pengar på dem. Och dessutom så går företag att och exploaterar. Och min teori är att de rika blir rikare, därför att de kör väldigt mycket fula taktiker. Alltså de eh, flyr undan skattebetalning genom att flytta pengar till offshore paradis. Genom att, eh, vad ska man säga, flytta runt pengarna till ställen där de inte behöver betala någon skatt. De använder också en taktik som går att spela utländer emot varandra. De kör mycket på lån, investeringar såklart, och att företagen exploateras så mycket som möjligt. Alltså de är riktigt jävla gyriga. Och världens fattigdom är idag konstant. Redan 2003 så levde två tredjedelar av världens befolkning i länder med medelinkomst på bara 329 dollar. Alltså inte ens en enda procent av den rika världens BNP. Kommer ihåg nu också att det här är ett medelvärde, alltså de flesta i har faktiskt ännu sämre än det där. Alltså lever på ännu mindre än 300 dollar. Över 50 procent av världens befolkning lever då på mindre än 3 dollar om dagen och miljoner dör årligen i sjukdomar och svält, tyvärr. Låt oss ta ett exempel här då om vi ska jämföra en typisk västerländsk familj med en typisk eh, fattig familj, alltså i uländer. En typisk västerländsk familj tjänar ungefär 60 000 spänn i månaden, de jobbar 40 8 timmar i veckan, har två barn, ofta på bio, köper nya kläder, lever liksom rätt gott. De kan åka på semester, kanske åka utomlands en gång om året ungefär. Om vi också jämför med en typisk Julands familj så tjänar de 2000 kronor i månaden, jobbar 98 timmar i veckan, har sex barn, kan aldrig köpa nya saker, har knappt råd att liksom, eh, köpa mat. De har aldrig någonsin åkt på semester och de flesta i familjen kommer att överleva. Alltså det roliga är att folk kommer dö i den här familjen ganska säkert. På grund av sjukdomar, svält, krig och så vidare. Och det är lite sorgliga att alla letar efter något bättre. På senare år har det blivit ännu sämre i USA och Europa. Alltså inkomstskillnaderna ökar ju även här, inte bara mellan fattiga och rika länder. Och i USA och England så lever redan idag 15% procent av befolkningen i fattigdom. Medan afrikaner letar jobb här i Europa så letar europeerna jobb i USA. Dock så har de faktiskt större chanser att bli rika typ i länder som Sverige än i USA, men man tror alltid att det är liksom bättre. Alltså gräset är alltid gränare på andra sidan. Så, jag hoppas ni lärde er någonting om eh, den stora ojämlikheten i alla fall som finns i världen, mellan rika och fattiga länder och inom länder. Så, har det bara så länge. Hej.